Belső kéménykár Hosszan cseng a telefon, nem veszi fel senki. Végül mégis beleszól egy fáradt női hang. IKV kell nagyné. Beáztam, magyarázom, a konyhámban egy lavorba folyik a víz, de már a szobai plafon is vizes. Válaszul eldarálja, hogy mindent írjak le a közös képviselőnek, majd az intézkedik. Már leírtam, mondom, egy fél évvel ezelőtt, amikor még csak kis helyen foltosodott. Erre álmosan sóhajt, tessék várni. Darab időre félreteszi a telefont, aztán vontatottan beleszól. Jó, valamikor a héten kinézünk. A hét eltelik, az ingatlan kezelővállalattól nem jön senki. Szombaton kimászom a padlásra, és a dohos sötétben elemlámpával keresgélem a beázás helyét. Galamb tetemre lépek, megroppan a feje. Undorodva teregetem szét a fekete szemetes zsákokat, hát ha felfognak valamit a beszivárgó esőből. Hétfő reggel a fürdőkádban ülök, amikor csöngetnek. Felkapok egy köntöst. Kékruhás szaki áll az ajtó előtt, és közli, hogy a beázás véget jött. Belép a vizes lábnyomomba, széthordja a sarat. A konyhában gonterhelten nézi a plafont, aztán lögdösni kezdi. Nagy darab vakolat zuhan a földre, kibukkan a szalma födém. Ebből is kiráncigál egy darabot, most már igazi, rendes lyuktátonk fönt. Vizsgálgatja, morzsolgatja a penészes szeletet, mint jó gazda a talajmintát, aztán kiböki. December. Az egy szép hónap tele van ünneppel, de addig még van két másik hónap. December, ismétli meg, vagy előbb. Talán. De sokáma beázásunk. Mondom neki, hogy jobb volna előbb, mert decemberig szétrohad a lakás. A vállát vonogatja és besétál a szobába. Járkál, nézegeti a plafont, hogy holázik még. Parketta, gomba. Mutatom, hogy megfoltosodott a víztől, de biztosan ki lehet javítani. Felír mindent, aztán utoljára még végiggyalogol a szőnyegen, és futólag kipillant az ablakon. Sok rohadt galamb. Két hétig nem történik semmi, Aztán vizesedni kezd a fürdőszoba mennyezete is. Vakolat lemezkék peregnek a kádba, mint a korpa. A fregolira nem lehet teregetni, Mert meglazult a dűbel a nedves plafonban. Másnap a szárító lezuhan a kádba. Egyik reggel ismét csöngetnek. Vidám, pocakos ember kukkant be a kis ablakon. Az IKV küldte, somolyog. Ahogy ajtót nyitok, végigmér, és kér tőlem egy hajszálat. Annyira meglepődöm, hogy zavaromban adok neki egyet. Húzogatja a két körme közt a hosszú hajszálat, majd amikor összeugrik, pajzánul megjegyzi. Mondták már kis hogy az ördöggel cimborál? Reggel 4 nyolc van. Én ilyenkor senkivel se cimborálok. Szeretnék visszaájulni az ágyamba. Vizsgálódva járkál a lakásban, bámulja a polcot. Megkérdezi, hogy könyvtáros vagyok-e. Hosszan méregeti a fürdőszobai, majd a konyhai mennyezetet, aztán engem, és érdeklődik, mennyire lenne nekem sürgős ez az egész. Mert le vannak ám terhelve a fiú iszonyúan, el se tudom képzelni mennyire. Azt felelem, hogy eléggé sürgős lenne. Elkomolyodva néz, végül megteszi az ajánlatát. És ha kiegyeznénk egy belső kéménykárban, akkor mind a ketten jól járunk, és akkor odalent is lesz egy kéménykárunk, mutat az alattam lévő lakásra. Én már a hajszálat se értettem, a belső kéménykárnál végképp elvesztem a fonalat. Bizonygatom neki, hogy semmi baj a de tényleg, csóválja a fejét, újabb ajánlat következik. Vízkár? Hm? Azt hamar el tudnám intézni. A ha hamar szóra észbe kapok, azonnal aláírom a papírokat. A dolog beindul, másnap munkások érkeznek. Hozzák a papírt a vízkárról, én meg bólogatok. Lemegyek, veszek tíz üveg sört. Ég a kezük alatt a munka. Egy óra alatt rommáverik a fürdőszobát, hogy kiemeljék a strangot. Mikor a sithalom közepén állva elmagyarázom, hogy igazából nálam a plafon nedves, csak vonogatják a válukat. Nekik ide ázás volt felírva. Aztán valami rejtélyes okból még leszerelik a csészét is, és távoznak. Most már nem csak teregetni nem tudok, hanem vécére menni se. Rohanok reggelente a munkahelyemre. Az elmúlt fél évben kilenc előtt sose értem be, most meg már fél nyolckor ott toporgok. Otthon alternatív megoldásokhoz folyamodom, de így is csak csütörtökig bírom. Pénteken veszek egy bilit. Újabb pár nap telik el, amikor megjelenik két fiatal bajuszos kőműves. Ledobnak néhány zsákot, a lépcsőházban keverik a maltert. A feltört kék fürdőszobai padlócsempét egy szarbarna padlólappal készülnek kipótolni. Kék színű állítólag most nincs raktáron. Kérdem, nem tudnának-e mégis kéket hozni, mire elmagyarázzák, hogy a kék padlólap egy másik raktárban van, ami igen messze esik innen közben oda-oda pillantanak a bilire. Te így ronda lesz, makacskodom. Erre összepakolnak, de előtte még figyelmeztetnek, hogy ne lépjek a száradó betorra, és húzzam el bent a bútorokat, mert a szoba felé megy a strang, és nem sokára azt is kifogják cserélni. Érzem, hogy elvesztettem az uralmamat az események felett. Be se kellett volna jelenteni azt a rohadt beázást. Átlépünk az októberbe, szinte minden nap esik. A plafonon egy ismeretlen világ kezd kirajzolódni, amelynek szürreális, megelevenedő szereplői naponta teszik tiszteletüket. A fürdőszobában, a wc helyén a lyukból bűzárad, kénytelen vagyok nyitva tartani a bejárati ajtót, hogy húzat legyen. Egy lépcsőházi macska beszokik hozzám, és alomnak használja az időközben a nappaliban kiásott árkot. A strangot eltávolítják, a plafon továbbra is vizes, de a penész mellett most már macska szag is van. A munkálatok befejező szakaszában az IKV nevű abszurd színház elküldi hozzám két legszórakoztatóbb figuráját, egy siketném a parkettás duó vendég szerepel a lakásomban. Utánozhatatlan pantomi előadásuk négy napig tart. Nehezen artikulálnak, de végül rá tudok hangolódni a beszédjükre. A magasabbik neve Öcsi. Ő a főnök, és legalább két méter magas. A kisebbik neve, Pemete, lesi a másik parancsait, és fürgén tisztogat. Délkörül öcsi már nem mutogat, hogy mit hogyan, csak fekszik korongrészegen. Pemete engedelmesen követi a mámorba. Mikor végre a lakkozással is elkészülnek, háromszor mennek körbe a szerszámokkal a gangon, mert annyira részegek, hogy az Istennek nem találják a kiáratot a lifthez. Egy teljes hétvégébe kerül a könyvek portalanítása, egész szombat-vasárnap ütögetem őket össze a körfolyosón. November végén járunk, amikor végre aláírhatom a papírokat, hogy a belső kéménykár javítási munkálatait hiánytalanul átvettem. Szó sem esik az űrlapon nedvesedésről. Addigra négy helyen csöpök fentről a víz, a lavor mellett két fazekat és a bilit is betoltam a beázások alá. Az átvételt bonyolító, szigorú, herpeses hölgy megszemléli a plafont, és kitölt egy másik űrlapot a födém kritikus állapotáról. Nyomtatott betűkkel mellé írja, hogy sűrgős. December, mondja, előbb nem fog menni. Egy szavam se lehet, tartják magukat az eredeti ígérethez. Lekísérem a nőt, úgy is kell vennem ezt-azt. A gangon két nénike támaszkodik, kötött sapkában szellőzködnek. Amikor visszafelé jövök, jól hallhatóan megjegyzik. Milyen asszony az ilyen? Tele van előtte üres üvegekkel a lépcsőház. Vasárnap takarít, vasárnap, és ha látná, micsoda alakok járnak hozzá.